ابتداءن <سلام> <سلام> الكفار بالسلام باب ته بیان د دې کی حرام دي چې مونږه په کافرو د سلام ابتدا کړو وكيفيه رد عليهم او طریقه د واپس کولو د سلام په دوی څنګه دا و استحباب السلام علی اهل مجلس مستحب دے سلام په مجلس فيه مسلمانانو او کفار چيکې مسلمانانو کافر ناسي ته بنیت د مسلمانانو <سؤال> <سؤال> کې تباسکه انابي حورائر رضی الله تعالی عنہ د ابو رضی الله تعالی عنہ نو روایت چې رسول الله صلی الله علیه و علی وسلم قال فرمایلی لا تبتدوا اليهود ولن swears بالسلام ابتداء م کوي په يهود او پنه swears په سلام چولوا فاذا لقيتوا هذهم كالجمل او شهد يهود دوي swears في طريقن فلاركي فذ والروح مجبوره كيداي الى اد اغه تنګوالی د ویلارتا لار پټنګه کای دین دشمن نه محارب ده تاسو شو کای تنګه کای په ذوی باندې اغلار کافر د سلام ابتدا د سره دا ناجیزه ده ویده ای پا تنگترین را آلا را بانی پا تلو مجبوره او نسوارا چی دیدین دشمنان دی. او دی اسلام بدل آمون غاڑی نویده دا خلق کلاره که ملاو شل دمرا دباو پیوا چو چه دا سی کتا گوری او پا کتا تلو مجبوره شید چه دیمانه د اسلام عزمت او شوقات او دب دبا سرگنده شی دشمن نیره غد دین شرمه تا شرمه دار شریعت حکم نید رواه مسلم وانانس رضی اللہ تعالی عنه دانس رضی اللہ عنه نروایت تی فرمائی چه رسول الله صلی الله علیه و آلیه و سلم فرمائی علیکم اهل الکتاب چکل سلام واجی پتا سو اهل الکتاب فقولو تسلیعو علیکم بد دچې سم مقصد دې آوي فجورې کې ګرځېږي تاسو تاسو علیکم وای وکدای بو شام علیکم پتا سو دې مرګ وانسام رضي الله عنه وان هو النبي صلى الله عليه واله و سلم مر على مجلس ترش او په مجلس فيه اخلاط طائقي گډوډ خلک مين المسلمین اور مشرکین لمسلمانا ود مشرکان ونا عبده الاوثان ولي يهود بود پرستو يهودم پکيو فسلم عليهم الله عليه وسلم لاله حبيب کي سلام واچو نو او دي وخت کي نيت به د مسلمانانو کي